Igen, itt vagyok. Ja, Istenem, jó, most már én is hallom Önt. Jó napot kívánok, nem csak én. népművelő és művelődési házigazgató, hanem közösségépítő. Én azt mondtam magamnak, hogy talán portrésszerűen azzal kezdhetnénk Önnel a beszélgetés sorozatunkat, hogy visszamegyünk az időbe mondjuk a művelődési házak korszakáig, ahol közösségfejlesztővé kellett válni, mert hogy az előtte lévő jó pár évtizedben azok az arhaikus maradvány közösségek, amik talán még működtek, azok valahogy szétestek. A nagyvárosokban, ha jól gondolom, tényleg már csak ilyen mikron családok maradtak. Tehát a közösségfejlesztést, ami e, jó pár évvel ezelőtt még valami arhaikus módon szervesen önmagától létezett, újra kellett mondjuk így gyártani. Hát, meglepő ez a felvezetés, bár <gül> ö, nem állítom, hogy nem értek vele egyet. Uh -huh. Én ö, Igazából nem vagyok népművelő a szónak a képzettségi értelmében, mert ilyen jellegű tanulmányokat nem folytattam, de még az 1980-as évek közepén egy kis településen, hantoson klubkönyvtár vezetőként azért mégiscsak belekóstoltam abban, hogy milyen is egy közösségi teret vezetni. Uh -huh. És hát olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy már az első ilyen lépésemnél olyan emberrel találkoztam, aki a közösség ö, megszólítását, a közösség szerepét nagyon fontosnak tartotta. A közösségi tervezést, amiről akkor még én nem is hallottam, ott a gyakorlatban csináltuk. Uh -huh. És ö, amikor újra egy, megint egy művelési háznak a vezetője voltam, akkor sem képesített művelőként, akkor ö, pedig szintén olyan emberrel találkoztam aki a közösség fejlesztésbe tudott bevezetni, és hát azt hiszem, hogy hozzám is ez a működési mód állt a legközelebb. De mennyivel másabb közösségfejlesztőként, közösségépítőként gondolkodni, mint mondjuk az emberek összességét gondolzni, vagy külön-külön őket, akik éppen együtt vannak egy mondjuk így egy helyzetben? Hát, ugye, amikor talán oda kanyarodnék vissza, hogy említette azt, hogy nem a klasszikus értelembe vett kultúrház és népüveli tevékenység. Tehát nem, nem az a típusú dologról van szó ez esetben, amikor mondjuk egy, egy ilyen közösségi intézménynek a vezetője jó szakmai hozzáállással, ám de kitalálja, hogy az embereknek mire van szüksége, és erre vagy vevők, vagy nem, hanem arról van szó, hogy az emberek megkérdezésével a közös érdeklődésük, közös érdekeik és a közös cselekvési készségük és cselekedni akarásuk hozza létre azokat a helyzeteket, azokat a akár szabadidős, akár a köz érdekében tevékenykedő közösségeket, amelyek aztán majd ebben a közösségi térben is otthonra találnak, ahol a találkozási helyük van, ahol maguk szervezik meg a rendezvényeiket, és a, nem egy kívülről jövő valakik által szabályozott módon vesznek ebben részt, hanem önmaguk szabályozásában. Tehát a közösségfejlesztés az a közösség általi fejlesztés jelenti. Ehhez tulajdonképpen a közösségfejlesztő hozzájárul azzal, hogy van egy szélesebb kapcsolati rendszere, mondjuk van valamilyen tudása a közösségekről, tehát besegít, facilitálja ezeket a közösségi aktivitásokat, képzés szervez számukra. azokat a helyzeteket és lehetőségeket tárja fel, amiben a közösség aztán jól tud önmaga által működni. Ha jól értem, akkor az ön számára három mondjuk ilyen szegmens van ennek a, ennek a működésnek. Az egyik, hogy a közös akarat megtalálása, facilitálása, akár ennek a közös akarat megtalálásának, akár a végrehajtásának, illetve valami fajta motiváció arra, hogy ez nem jó kifejezés, de majd segíteni fog az öngondoskodás abból a szempontból, hogy igenis talált ki te, találjátok ki ti önmagatoknak, hogy nektek mitől fontos az, amit végre akartok hajtani. Igen, igen, igen, mindegyik igaz. Ez nagyon fontos ez a motiváció kérdése, mert az emberek akár, mondjuk 30 évvel ezelőtt, akár a mostani időszakban is, különböző, de mégis ilyen szempontból visszafordult valahogy úgy az időkereket, hogy kell az embereknek bíztatás arra, hogy közösen cselekedjenek, ö, kell egy kis motiváció arra, és talán példák is megmutatni azt, hogy ha másoknak sikerült, nektek is sikerülni fog, mert egy kicsit ö, ilyen szempontból, tehát a közösség erejében való megbízás <gül> ez, ez talán nem túl szerencsés kifejezés de hogy megbízzanak önmagukban és a közösségben egymásban tehát meglegyen az a bizalom ami létrehozza a közösségi működést az egy picit ö, erejét vesztette uh -huh. vannak most ö, ne haragudj, hogy a szavába te ez nagyon igen. fontosnak tűnik számomra a bizalom legalábbis az emberi pszichés szintjén vagy megszületik, vagy nem, hanem akkor még ugyan kiellelheti az idő valamennyi, idő, va va valamennyi ö, helyzetek után. Egy közösség bizalma az miből fakadhat? Hát egyrészt egy, egymást meg kell ismerni. Másrészt ö, ö, ugyanazon célokért ö, fontos tevékenykedni, és képesnek kell lenni arra, hogy konzenzussal tűzzük ki a célokat, osszuk meg a feladatokat, legyünk együttműködőek, mert ö, igazából azok a közösség, ahol, a közösség, ahol mindig valaki kisebbségben maradnak, tehát ilyen többség döntelve alapon csinálnak dolgokat, ott, akik kisebbségben maradnak, azok egy idő után eltűnnek, mert nem érzik azt, hogy ők is a célok létrehozása, vagy az ő céljaik esetleg, amik esetleg mások azt a közösség nem tartja fontosnak. Aztán vagy alakítanak egy újabb közösséget, vagy nem. De alapvetően még visszatérve erre a bizalom kérdésére, ez nagyon sok összetevő, tehát a társadalom állapotta is meghatározza azt, hogy az emberek akár egymást ismerő közegben is megbíznak egymásban, vagy nem. Nem. Emlékszik arra, amikor ez a bizalom megszületett önben, mondjuk így, hogy amikor ráébredt arra, hogy közösségért dolgozni, más, mint az egyes emberekért külön-külön, vagy esetleg ez Hantoshoz köthető? Többször beszél Hantosról. Igen, hát egyrészt a másrészt Kecskéden, ami, ami így az első élményei voltak ebbe, de azért még ezt megelőzően én középiskolában, az első ispán közgazdasági Szakközépiskolába jártam, és bár ez 1970-es évek második felében volt, mégis én ott úgy érzem, hogy ott ivódott belém az, hogy, hogy a közösségért tenni, a közösségben lenni, demokratikus módon közelíteni meg a dolgokat, és, és megbecsülni egymást, tisztelni, bizalommal lenni, az én ez ott igazából tudom, hogy ez még ugye a, felnőtt válás előtti időszak, de ettől függetlenül azt hiszem onnéttól kezdve ez írhatatlan bennem. Hm. És én a mai napig független attól, hogy milyen helyzetek adódnak, és euh, milyen tapasztalatom mentem át, illetve hogy a társam hogy változott, ez bennem megbaradt. Hogyan is jutott? el, aztán Kishantosról végül Kumbábonyba, ahol is ugye, ha jól vagyok informálva, illetve jól emlékszem arra, amit Péter Feri, aki önt jelöltek, küldött nekünk anyagot, a Magyar Közösségfejlesztők Egyesülete felkérésére ott helyi szervezőként folytatta a tevékenységét. Hogyan is hát volt ez az út? Hát igen, egyrészt kicsit igazítanom kell a dolgom, mert Tudom, hogy kis sokkal ismertebb, mint hantos? mondjuk hantos. Mónika mindig, de te a végén hantosnak mondta, és azt hittem, hogy ezt csak azért mondta, mert hogy ő így, így rövidítette. Nem, nem. Hát akkor, amikor én hantoson tanítonéként dolgoztam, és ott a klubkönyvtárat klub vezettem, akkor fogant meg az az ötlet, de nyilván nem én voltam az ötlet azzal, hanem Boye Ferenc és Ácsándorné, uh -huh. akik elindították aztán a kis hantosi mint a gazdaságot és népőiskolát Én utána Kecskéden kezdtem el dolgozni, ott egy művédési házat vezettem, és ott kerültem kapcsolatba a Közösségfejlesztők Egyesületével és a megyei közösségfejlesztőkkel, ott egy kérdésen vettem részt, és hát onnétól kezdve az életem meghatározó elemévé, vagy tán, tulajdonképpen az egész életemé vált a közösségfejlesztés, és hát egy kis Kerülő még aztán Komárom-Szőny város részében Nagyigmándon, ahol szintén közösségfejlesztő munkát végeztem. Végül is 1997-ben jöttem a Felső Kiskonságba, ahol hát, <coughs> létrejött a civil kollégium alapítványnak a képzési központja, és a közösségfejlesztők egyesületével együtt úgy gondolta az akkori szakmai stáb, hogy... A felső kiskonságban is el kellene indítani egy közösségfejlesztő munkát, hogy akik ide jönnek tanulni a civil kollégiumba, azok azért szerepen is meg tudják szemlélni, hogy hogyan lehet az embereket szervezni, hogyan lehet új közösségi dolgokat létrehozni. Értem, ez hogy nézett ki? Ki, ki keresett meg kit? Hát ugye nyilván az Egyesület ha felkerésére, akkor ugye az Egyesület kereste meg önt, de ez úgy nézett é. ki, hogy nem volt ember ott a környéken, tehát Kumbábonyban, illetve a Kiskunságban, és ezért é. döntöttek úgy, hogy akkor önnel fölveszik a kapcsolatot, mert nyilván hallották az ön hírét, mert ugye azért a közösség fejlesztők összetartó <gül> társaság szakmailag. Ezt én nagyon jól tudom, mert ugye itt Péter is vannak Igen. itt ismerhetségi körei, meg kapcsolatai ebben a rádióban, de ezen kívül is. Tehát ezért gondolom, hogy hallottak önről, és akkor nyilván így keresték meg. Jól értem? Igen, Igen hát gyakorlatilag, mivel a közösségfejlesztők egyeslete alapította a civil kollégium alapítványt, így hát nyilván ugyanaz a szakmai stáb az, aki ezzel foglalkozott, én náluk tanultam, tehát így azért elég egyszerű volt a kapcsolatfelvétel, akkor éppen befejeződött egy közösségfejlesztő munkám, és hát az az igazság, hogy itt Kumbábony környékén nem volt semmilyen kapcsolat, tehát nem az, hogy egy közösségfejlesztőt találni egyébként sem volt akkor még túl sok az országban, hanem egyáltalán Egyszerűen kapcsolatot kellett teremteni az itt élő emberekkel. Tehát én úgy jöttem ide, hogy egy embert nem ismertem, uh -huh. és akkor kezdtem el ugye lépésről lépésre, Vargatamás Tamás is közreműködött ebben, aki az alapítója az alapítványnak, illetve hát szakmai alapítója, úgy értem. És hát akkor ugye elkezdtünk ismerkedni az emberekkel, és az volt az elképzelésünk, hogy minden településen, ami itt a környékben van, egy-egy közösségi munkást találjunk, egy olyan aktív embert, aki hát szívesen tevékenykedik a közösségért, és ott helyben generálja, szervezi a folyamatokat, és én, mint kívülről jött közösségfejlesztő, én ezeket a közösségi munkásokat segítem kapcsolatokkal, képzéssel, és hát néha kon konkrét a terepen végzett munkával. És hát ez így is alakult szépen. Na akkor beszéljünk egy picit erről a konkrét terepen végzett munkáról. Én Kumbábogyban csak a civil kollégium épületét ismerem, Igen. ahol médiaismereti képzés is volt anno, még 2004-2005 táján. Én is az egyik ilyenben voltam benne, onnan kerültem aztán ide a rádióba. De én onnantól kezdve mást nem ismerek, mert én nem azon a vonalon tevékenykedek egyébként. Igen. Tehát mit értünk ez alatt, hogy terep munka? Hát ez azt jelenti, hogy az emberekkel való ismerkedésnek egy speciális formája. Amikor is megszólítjuk az itt élőket, megkérdezzük tőlük, hogy milyen itt élni, mi az, ami jó ebben, és mi az, ami nehézséget okoz, mi az, amin szeretnének változtatni, és ebben ők maguk hogyan közreműködnének ebben a változásban. Tehát itt elsősorban nem egyéni, hanem a közösséget érintő ügyekről van szó. És mm -hmm. hát így lépésről lépésre haladva előbb-utóbb összejön annyi ember, hogy közösen leüljünk és beszélgessünk ezekről a témákról. Ez így is történt. Kumpeszéren, Tason, Szalkszentmártonba, Miklóson, itt a környező településeken. És akkor lassan elkezdődött kiváló lasszódni egy csapat, akik, akik egy kicsit aktívabbak voltak a többieknél, és a többiek is elfogadták, hogy ők kicsit ilyen közösségi vezetők legyenek, és aztán ők a településeken hát összeívták az embereket, van, ahol Egyesület alakult, mindjárt Kumpesszéren alakult az Együtt Kumpesszérélt Egyesület, akik rögtön gyereknapot szerveztek, elkezdték a településnek a közösségi programjait szervezni, amiben hiányt szenvedtek. A másik településen később alakult meg egy Egyesület, jó pár évvel később, de addig is a fiatalok a buszmegállókat felújították, és szabadidőparkot hoztak rendbe, a felnőtt férfiak azok a sportpályát újították, ezzel együtt egy, a faluban egy parkot alakítottak ki, Szentmártonban uh -huh. más, tehát mindenhol más. Ahol a, ahogy a helyi szükséglet azt adja. Kunszent pedig volt egy rádió, a puszta rádió. Igen. Én ott voltam a vendégségben. Igen. Pár alkalommal ö, be ö, nyert meg besegíteni ott Igen. a műsorban, hogy így zajlik ott az élet. Hát tulajdonképpen az is, én, én ott is azt láttam, hogy ugye a, a falubeliek, a helyiek összefogtak, és hát valami Igen. mellé odaálltak civil kezdeményezés mellé. Ugye nyilván ö, nagyon fontos dolgok ezek, amiket említett, hogy ugye akár egy terepet rendezni, egy buszmegállót felújítani, parkot rendezni. És most jelenleg miről szól az ön tevékenysége? Ugyanazt folytatja most is, amit annak idején ott elkezdett? Hát azért elég hosszú idő telt el ugye húsz év, és ez idő alatt ezek a településen élő közösségi munkások létrehoztak egy egyesületet, de hát ez még elég korán volt, tehát 97-ben, 98-ban és ez a közösségi munkás egyesület hozta létre végül is a rádiót, a családnak közügy közösségi házat, és a helyi emberekkel önkéntes munkát végzett. Aztán ennek a 15 év után egy kicsit leáldozóban volt ez a dolog. Tudjuk, mint közösségi rádiózók, hogy volt egy olyan fordulat, amelyben a közösségi rádióknak eléggé megnehezedett a helyzete. Hát Igen. így történt ez, hogy érintette ez a puszta rádiót is és hát a közösség akkor úgy döntött, hogy megszünteti a rádió működését, amit azóta is mindenki borzasztóan sajnál. A családi napközi esetében pedig bölcsöde épült a városban, és nem volt rá szükség már. Szóval úgy alakult a dolog, hogy ezek a közösségi szolgáltatások, közösségi ügyek, ezek. Megszűntek. De például időközben létrejött a 7TV, egy kis térségi televízió, ami mai napig is működik. Igen, most nyilván arról nem önt kell megkérdezni, vagy kellene megkérdezni, hanem az embereket, akik mondjuk igénybe vették a családi napközit, hogy miért mentek át a városi bölcsödében, miért döntöttek úgy, hogy átmennek. Hát az ember azt gondolná, hogy a családi napközi az benne is van a nevében, hogy családi, sokkal családiasabb, sokkal jobb helye van a gyereknek. Miért dönthettek úgy hogy átmennek oda az emberek? Miért jobb hogy egy nagyvárosi bölcsöde, egy, egy központilag irányított igen. rendszer. Igen, igen, igen. Hát természetesen tudtuk ennek az okát, hiszen a, egy családi napközi az körülbelül az állama normatívával a felét fedette a családi napközi költségeinek, másik felét a szülőknek kellett kifizetni. És az állami bölcsödében jóval, de jóval kevesebbet, vagy alig kell fizetni. Pontosan azt nem tudom mennyit, de az biztos, hogy anyagi okok ö, voltak. Ja, értem. Közt. Tehát mondhatjuk akkor azt, hogy az állam tulajdonképpen ilyen formában a szülőknek jót tett, de viszont ennek a napközi otthonnak a létét meg hát meg, ö, ö, ö, szüntette. Igen. igen, igen. Tehát ez hát, nehéz kérdés akkor. Igen, nehéz, és azok az emberek, akik akkor a családi napközibe dolgoztak, főként 40 év feletti nők, sőt már addigra majdnem 50, mert ugye elég korán kezdtük el, és még jó néhányan, akik az Egyesületben tevékenykedtek, úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy szociális szövetkezetet, és akkor megpróbálnak így a szociális szövetkezetben, már ugye ott is ö, ö, ö, ö, szociális szempontok is közrejátszanak, közösségi szempontok, lényeg az, hogy egy közösségi vállalkozást létrehozni, és így is történt. 2011-ben létrejött ez a szociális szövetkezet, és ö, a szövetkezet felvállalta, hogy a civil kollégium alapítvány képzési központját, ezt a bizonyos kumbá mondta, neki úgy nelezi pedig át a település neve, de ezt az épületet üzemelteti. És azóta a, a szövetkezet üzemelteti ezt az épületet. Időközben ugye törvényi változások miatt nem szociális szövetkezet, hanem szövetkezet, de ez a közösségi működésem mit sem változtatott szerencsére. Igen. Igen. De nincsen támogatott, tehát nem pályázik meg ilyesmi, hanem igyekszik a tevékenységéből hönn tartani magát, illetve azoknak az embereknek némi jövedelem kiegészítést nyújtani, akik ezekből a közösségi szolgáltatásokból. Amikor hirtelen kell bemutatkozni, akkor te mit szoktál a neved után mondani, hogyha valami, az a társaságtól függ, a helyzettől, vagy van valami standard, mert sok mindent a tanítónőtől a vállalkozás fejlesztő szakemberig. Szóval mi, mi az, amit, amit egyből szoktál erre reagálni? Az, hogy közösségfejlesztő. Na jó, akkor eltaláltam. <gül> Ö, nem tudom, hogy tegnap tegnap előtt meddig jutottatok a kollégáimmal, de azt talán már arról szó esett, ha nem, a, a, vagy ismétlen, vagy csak elmondom, hogy te bácskiskú megyében, a Felső-Kiskunságban élsz és dolgozol, bár nem ide való, vagy te a munkád miatt jöttél részben ide. Tehát a falvakkal foglalkozol többek között. És hát mindenféle ilyen, ezekről a részletekről majd szó esik. De azt mond el nekem, hogy ha most itt hirtelen egy leltár csinálsz, hogy a reggeli felkelésed óta mi mindennel foglalkoztam, ma mit csináltál? Hát ez nem annyira közösségfejlesztő munkahol. Nem baj, volt. nem baj, mi, Ö, a tyúketetés hát. is érdekes. Kivételesen nincsenek tyúkjaim a kutya miatt, de egyébként nyilván az első reggel az, hogy az állatoknak enni adok, ami most pillanatnyilag egy kutyát jelent, Aha. ami egy ilyen szép nagy fehér uh -huh. kutya, és Hát, ha jól számolom, akkor 14 macska. Aha. Na és akkor ezeket, ezt Na, a mi minden volt igen. még ma? Szóval azért azt tudni kell, hogy tanyán lakom, uh -huh. és azért uh, itt mindig van a körül tendő, de mai napom azzal telt, hogy a következő napon kezdődő közösségszervező alapképzés részvevőiről uh, igyekeztem informálódni, hogy mikor érkeznek, milyen uh, szükséges a szállások, kikők. A... A egyebek, szóval uh -huh. lényeg az, hogy nekik megfelelő környezet legyen ahhoz, hogy képzésben tudjanak részesülni, és persze ilyenkor a civil kollégium körül uh -huh. is vannak tennivalók. tegnap uh -huh. ezt már elmeséltem, hogy hogy hogy kerültem minden. jó, jó, különböző akkor ezen. Tehát egy akkor egy szakmai munkára készültél, de előtte a faluhoz kapcsolódó otthoni teendők voltak. Ehhez egy pillanatra egy kis bejátszást most a hallgatóknak megmutatunk, te is hallgat, légy azt szíves. Hogy is volt az a történet? Mit kaptál kölcsön? Mit kértél kölcsön? Víza felé a dolgot, tehát ott kezdődött, hogy a Timi átjött hozzám szívességből csirkét pucolni. Mert hogy ő sokkal jobban tud, mint én valószínűsítette, így hármat-hármat bevállaltunk. Igen ám, de most akkor, ö, hogy is van ez a dolog, ő egyébként a... Geri nevezető vaddisznóját már ott tartotta nálunk a villanypásztorba, ahol a kecskénk voltak, de a kecskénk közül kettő kecske szintén tőlük van, egy ott marad, egy pedig a miénk lesz. És ezen kívül még valaki hozott egy kecskét, mert nem fért el neki, de az illetőnek én kölcsön adtam két tyúkot, mert neki nem volt, aki a tojásokat kikeltesse, amit egyébként valaki mástól kapott, és ő azért, mert mi a kecskét tartjuk, majd oda jön és lekaszálja a téli takarmányt az összes kecskének. Igaz, hogy ő a tyúk, keltető tyúkért nem cibét fog adni cserébe, hanem nyulat, mert neki abból sok van. Na már most, én miután elvitt az én keltető tyúkjaimat, vagy megült tyúkjaimat, ezért a tojásom számmal lecsökkent. Ezért gondoltam a Timi, akinek van tojása, én adok neki egy üveg és ő a tíz tojás. Szerintem ez nem lenne rossz csere. Ja, és akkor még az volt, hogy az Imre, aki a kecsked, de a nyúl is, és akinek kölcsön az én keltető a ő... Neki volt elég sok zöldbabja, amit az Ildikó, akinél egyébként az Imre vágja a füvet, és ő főz neki állandóan meleg ételt ezért cserébe, de az Ildikó én hozzám jött egy kicsit segíteni, és ezért elhozta a zöldbabot. Azt ott felvágtuk, abból megfőztük az ebédet nekünk is, az Ildikónak, is, meg az Imrének is. Így most már az Imre könnyebben tudta elfogadni azt, hogy amikor elhozta a kecskét, akkor az nálunk lakik és nem nála, mert egyébként ott rossz helyen lenne. De mivel neki sokan nyula, majd fogadni nyulat. Érted? Hogy másnap mi történt, az egy másik beszélgetésben majd megkérdezzük. Na hát, hogy sejtetted, azt a félmondatot hallottam itt az utolsó pillanatban. A hallgatóknak mondom, hogy nem kabarétréfáról van szó, de ha egy kicsit végig gondolják, nyilván más szemmel vagy más füllel hallgatták, szemmel hallgatni nehéz egy adást, azért azt tapasztalhatták, hogy, hogy nagyon sokrétű, nagyon egymásra utalt, egymástól függő, kölcsönös függésben, egymással kölcsönös függésben lévő emberi közösségek alakulnak, és azok tudnak csak eredményesen működni, ahol, ahol ez a biztonság, ez a és a segítés egymás iránt valamilyen harmóniában van, ez most egy érdekes kis kiragadott történet volt, szóval egy kicsit a te falusi életednek a, a, a jellegét szerettem volna, ha itt illusztráljuk, másrészt pedig azt is, hogy, hogy azért ahhoz, hogy, hogy ilyen folyamatok legyenek, és ne csak három 4 5 ember között, akik most itt megfordultak, ahhoz egy nagyon komoly szakmai befektetés kell. Tehát akkor erről tegnap már valamennyit beszéltél te ajszak szerint, hogy hogy kerültél oda, és mit csinálsz ott a, a, a kumbábonyban, ami a felső kiskunyság egy része, ugye ezt jól értettem? Igen, hát igazából én tegnap azért a civil oldaláról beszéltem, tehát a szervezeti oldaláról, hogy hogyan csináltunk uh -huh. közösségi szolgáltatásokat, rádiót, közösségi házat, családi nap De az, ami most így a, a felidézett történetben is benne volt, Tulajdonképpen a másik, hogy úgy mondjam, területem, ami szintén közösségfejlesztés, de még egy kicsit annak speciális formája a közösségi vállalkozások létrehozása vagy fejlesztése, és azt hiszem talán odáig eljutottunk tegnap, hogy létrehoztunk egy közösségi vállalkozást is, amelyben az emberek közösen vállalkoznak egy olyan dologra, amit egyedül nem, nehéz lenne megcsinálni, Erőforrásaikat összeadva viszont részt tudnak hozni egy olyan produktumot, ami őket munkához, nemhez segíti, és valahogy a közösség hasznára is van. A erőforrás ez... alatt most ilyen hétköznapi dolgokat élet, ez mint amit az ebben a bejátszásban is hallottuk, hogy ki kinek kaszálja le, és viszi el a füvét, és kifőz ebédet a másiknak, ugye? Is. Tehát ilyen, ez is az erőforrás része, igen, igen. és ebből talán inkább az a rész emelném ki, mert ezek ilyen magán segítségek. De azt a részt emelném ki, amikor ilyen rendelkeznek az itt élő emberek, vagy akárhol is, élő emberek olyan tudással és eszközökkel és szálltokkal, ha, ha együttesen csinálják, akkor az egy ö, olyan közös eredményt tud létrehozni, akár... Ö, egy két kétlépéssel, ha arrébb mennél, mert a, egy picit a térerő igen. gyengébb, de azért értünk, igen-igen, mondjad. Igen, tehát, hogy például ugye ez a szövetkezet, amiről most itt beszélek, ez a civil kollégium épületét üzemelteti. Uh -huh. És itt az összeadott erőforrás azt jelenti, hogy sokféle eszköze, gépe, berendezése van az embereknek, ami egy-egy van. Amit otthon, otthon használ, használ. Otthon használ. Sokféle tudás van, amit nyilván az otthoni körülmények is használ, mert hiszen vidéki településen vagyunk, itt azért mindig kell a ház körül valami tudás is, összebarkácsolni valamit. Na most ezt együttesen uh, úgy tudjuk alkalmazni a civil kollégium üzemeltetésébe, hogy minden karvantartási munkát a vízszereléstől, a villanyszerelésig, az építéstől kezdve mindent uh, meg tudunk csinálni. És lehet, hogy ez nem szakmunka, a, a szakmai hozzáértés az megvan, csak mondjuk nincs erről bizonyítvány, de nem is az az érdekes, hanem az, hogy együttesen képes uh, létrehozni a közösség érdekében egy olyan ö, eredményt, ami, ami ő neki egyéni hasznára is válik. Talán az így. Én... Igen, csak egy pillanatra, hogy köszönöm. Mondjad. Azért is fontos ez, mert, mert olyan hétköznapi tudásokról van szó, amit nem szoktunk tudásnak nevezni. Olyan természetes, úgy benne van a hétköznapi életbe, és mondjuk külső ember kell, aki rácsodálkozzon sokszor, hogy azt mondja, hogy de hát ez valami tudás, ez valami érték, és ezeknek a, ezeknek a megtalálása, kitapintása, összeadása, azt hiszem, hogy ez a te nagy művészeted, amihez olyan jól értesz. Most így jól szembe vagy, fülbe dicsértelek. Köszi. <gül> Kedveses tőled. Hát az az igazság, hogy tényleg ö, ö, nagyon ö, hosszú folyamat az, amíg a közösség tagjai összeérnek, és elfogadják egymást is a, az ő maga voltában ö, mindenféle esetleges hibáival és tudásával együtt, szakértelmével uh -huh. együtt. Hogy ne vetélkedjenek egymással, hanem együttműködjenek, ne pusztán az egyéni hasznukat, hanem a közösség hasznát keressék, mert abban nekik sokkal több jut vissza, mint amennyit egyénileg elérnének. Ez egy nagyon érdekes és nagyon bonyolult folyamat. Nyilván, aki szociálpszichológus vagy, vagy pszichológiát sem, az ezt jól e, le tudná írni, hogy ez hogy, hogy zajlik egy ilyen folyamat, de én, mint közösségi közösségekkel foglalkozó ember. Én azért ö, kicsit inkább a közösségi módvásokat figyelem, amiben azért nagyon sokszor van lejtő is. Szóval ö, nem, nem egy ö, ilyen diadalmenet, hogy... Igen, az szett, rossz, rossz lenne, egy hamis képet, egy ilyen romantikus igen. képet vá, vázolnánk igen. itt, vagy festenénk, igen. igen. Hát ezeket nyilván túlélni és a közösségekben segíteni a mélypontokon, pontokon, hogy van tovább, ez sem lehet egy egyszerű dolog, minél inkább a társadalomnak a központjától távolabban valaki. Igen, meg azért azt kell mondani, hogy ahogy a társadalmi viszonyok változnak és az át, például a fogyasztói társadalomnak a hatásai a, ugye a, a média hatása ez azért ugyanúgy megjelenik a uh -huh. vidéki ember életében is, uh -huh. és hát például csak azt szeretném elmondani, hogy ez nagyon érdekes dolog, hogy nyilván a vidéki ember is mindenféle komfortot szeretne maga körül, amit egy városi ember tud élvezni. Uh -huh. Ugyanakkor viszont ez sokszor éppen azt sugalja, hogy az a dolog az nem lesz fenntartható. Aha, aha. És amit pedig fenntartható módon még a paracitársadalmakban működtettek a házak körül, az épületek fűtésétől kezdve a, a, a vízvezeték és a szennyvízelvezetés és egyebek, azok pedig kezdenek egy ilyen, igen, mondjuk azt modernebb és komfortosabbá válni, ugyanakkor viszont hát ezek rengeteg pénzbe kerülnek, állandó költséget jelentenek, uh -huh. és nagyon nehéz azt mondani a modernesülő vagy modernizálódó embernek, hogy na térje vissza ehhez az archaikus dologhoz, mert a számodra, majd fenntarthatóbb lesz. Hát ez nem mindenkinek megy át. Na akkor, amikor megláttam azt a kifejezést, hogy közösségi öngyógyító kert és gyümölcsös kumbábony van, akkor arra gondoltam, hogy azt ugye tudjuk, hogy a szervezetnek van öngyógyító képessége, de hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy a természet öngyógyító képességével rendelkezzen egy kert? Hogy működik ez az öngyógyító kert és gyümölcsös? Hát azért ez egy kicsit... Nagyvonalú elnevezés. E, igazából azért még efelé haladunk, inkább azt kell mondanom. Egyrészt, ha a növényzat oldaláról nézzük, akkor egy növénytársítással veteményezett, ültetett kert, amit hát minden évben nyilván újra kell kezdeni, múlcsozással, kicsit a permakultúrába hajló módon. De az öngyógyító része azt hiszem sokkal inkább a közösség irányában van, mert Hát a közösség maga, amelyik műveli, ami nem egy hagyományos közösségi kert, mert itt együtt műveljük, és nem partellákban. Uh -huh. És uh, egy vidéki környezetben, ahol egyébként mindenkinek van kertje. Úgyhogy uh, ez inkább a közösségnek, a jólétéhez tartozik hozzá, hogy legyen egy kert, amivel mindig küzdködni kell egy kicsit. Uh -huh. ez itt mekkora területről beszélünk, és mit termelnek konkrétan? Nem, nem egy nagy terület, ez egy normál háttartási zöldséges kert. Vannak benne fűszernövények és gyógynövények, kevés inkább növény, és zöldségfélék. Tehát semmi különös. Ugye azt látjuk, hogy városban is egyre népszerűbbek a közösségi kertek, már csak azért is, mert a városban azért nyilván nehezebb kertészkedéshez hozzájutni, például annak, aki mondjuk egy lakótelepen lakik. Másrészt azért, mert hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta Egyrészt életforma, másrészt megnevelés, nevelés, amiben hát egyrészt egymás munkájára tudunk támaszkodni, ahogyan is mondta, ez a közösség egy gyógyító tevékenység, másrészt pedig hát közelebb kerülünk magához a földhöz, és hát nem fogjuk azt gondolni, hogy csak a különféle zöldségeseknél, vagy hipermarkedekben lehet megvenni azt a zöldséget, gyümölcsöt, amihez hozzájutunk. Igen, Igen mindenképpen városi környezetben is nagyon javaslom, hogy Ilyen dologgal foglalkozzanak az emberek, épp az említetteknél fogva. De maga az a folyamat, ami kialakul egy közösségi kertvárosi környezetben is. Az a folyamat, amin az emberek átmennek a megegyezésekkel, aztán a, a közös összejövetelekkel, és ez az egész folyamaton az már a közösséget magát erősíti, és kialakítja először, aztán erősíti. A mi helyzetünkben egy tanyás térségben, ahol gyakran érintkezünk a földdel, ez nem jelent egy különösebb uh, újdonságot. Uh, itt tényleg inkább a közösségnek az összetartozását erősíti. Van egy olyan dolog, amiről közösen gondoskodnunk kell. Van, amin mindig meg kell egyeznünk egymással, hogy hogyan műveljük. És a végén, hogy hogyan osztuk el, mert uh, amíg parcellák vannak, mindenki a sajátját eszi meg legfőbb. Itt viszont minden közös. Ha megvesztük a vetőmagot közös pénzből. Aztán, ami terem, azt pedig valamilyen módon csak elosztjuk, illetve hát odaadjuk azoknak, akik még elfogyasztják. Egyébként ezek a fajta megállapodások jelentik azt is, hogy az ember megismeri mondjuk a másikat, a szomszédját, vagy azokat, akikkel együtt dolgozik egy teljesen más oldaláról is, mint amiről eddig ismerte, amikor nem volt közös kertjük, illetve segíte a megegyezésekben, hogyha itt megtanulják az élet más területein is? Hát a, a, itt tudni kell a mi szituációnkról, hogy ez egy közösségi vállalkozás, amelyik közösen üzemeltet egy közösségi központot. Erről már az előző műsorokban beszéltem is, Bumbában van. És persze természetesen sokféle oldaláról megismerjük egymást, oldalunkról megismerjük egymást, de ez mondjuk... Nem annyira újdonság a, a fizikai tevékenységet illetően. A, a gondoskodás, odafigyelés, figyelem, fegyelmezettség, rendszeresség és minden, ami kell a kert műveléséhez, az, az, az azért e, tényleg egy picit új oldalról is megmutatja a az embereket egymásnak. Ugye ez a kert 2012-ben alakult. Igen. Ö, azt írják, hogy kipróbálnak minden évben új termelési módszereket. Ez mit jelent, hogy minden évben más kultúrákat termesztenek, vagy ugyanazokat a kultúrákat csak más módon? Inkább az utóbbi ö, példának szeretném elmondani, hogy csináltunk egy olyan melegházat, aminek trágya volt az alapja, és ugye ez, ez amikor melegszik, akkor az melegíti azt a földet, amiben a növények vannak ültetve, és akkor ezen volt egy fóliasátor, és tulajdonképpen egy melegházat tudtunk így létrehozni. Ezt aztán később elbontottuk. Aztán építettünk egy bontott ablakokból üvegházat, és abba is próbálunk valamit termeszteni. Aztán most ö, ö, minden gépi munkát elhagytunk, és most úgy csináljuk, hogy a földet azt csak múlcsozással uh -huh. próbáljuk meg karbantartani. Tehát ilyen, ilyen típusú kísérletekről van szó. Jó termésük lesz idén? Hogy látszik? Hát nem tudom, mert most idén igazából ez a múlcsozás miatt megint egy új kihívás előtt állunk, mert a múlcs között is azért nő a gaz, azt is ki kell húzni, ugyanakkor múlcsot kell ráhordani, ami eddig nem volt, tehát nem kell ugyan kapálni, de a múlcsot hordani kell, Szóval nem tudom, mert azt reméljük, hogy lesz. Most Eper volt Jócskán, de nem tudom a többi, hogy hogy alakul. Ez most tényleg még, még azért majd júliusban fog -e jobban látszani. hogyan lehet érzékelni helyi közösségi szinten a nagyvilágot? Mert az az érzésem, hogy a nagyvilág időnként erősen hat a kicsi helyi közösségekre is vissza, tehát hogyan élik meg, hogyan rázzák, egyszerűen, hogyan találkoznak a helyi viszonyok között azok az emberek, akik élnek, akik időnként ugye nem látják ugyan a nagyvilág zajai, de időnként le leszivárok hozzájuk. Igen, ez valóban így van, hogy leszivárok, és hát ö, amit közvetlenül nem élnek meg, az ö, nagyon áttételesen, nagyon Sokszor olyan szűrőn keresztül, ami hát nem feltétlenül a saját értékrendjük szerinti szűrő, hanem valakik által konstruált dolog. Ugye a leginkább a média az, amivel kapcsolatban, vagy amin keresztül eljut a nagy világhíre. Beszélgetnek róla? Hadd kérdezem, Igen, ez hogy... egy fontos, ez az emberbe felmerül, Beszélgetnek... hogy lehet, hogy ott van a média, de hát elvileg a közösség maga is szűrhetné, vagy újra szűrhetné tulajdonképpen, ahogyha kommunikálnak egymással. Beszélnek róla? Így van. Szoktak? Így van. tehát hogyha van közösség, akkor beszélnek róla. Uh -huh. Hogyha nincs olyan közeg, amiben erről beszélni lehet, vagy tartanak attól az emberek, hogy esetleg hát nem odavalónak tartja a másik ember, hogy arról beszéljenek, legyen arról szó, hogy mit tudom én, a, az éghajlatváltozás, vagy valamilyen politikai dolog, ö, Aha. A, a közösségekben beszélgetnek ezekről az emberek, mert ott ö, van elég bizalom ahhoz, hogy föl lehessen vetni olyan témákat is, ami nem a mindennapi élethez kapcsolódik közvetlenül, hanem egy kicsit annál szélesebb. És, és hogy beszélgetnek? Ilyenkor, ilyenkor vitatkoznak is egymással, vagy, vagy egymást erősítgetik? Mert nekem mindig az az érzésem, hogy mindig vannak olyan beszélgetések az én képzetemben, mikor körülnézem gondosan nincsen valaki, akivel esetleg konfliktusom van, és akkor elkezdek nagyokat mondogatni. Nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy hát nyilván én a saját tapasztalataimat tudom, ami különböző közösségekben van, és valóban azt kell mondanom, hogy a közösségek többségében homogének, tehát a az értékrendet, nézeteket tekintve ö, ismeretben esetleg lehetnek különbözőségek, uh -huh. meg mivel más a, az iskolai végzettség, vagy foglalkozás, vagy egyáltalán, hogy hol mozognak, milyen közegben, de azért inkább homogének, Aha. jobban szeretnek az emberek olyanokhoz kapcsolódni, akik hasonlóak, mint ők. Tulajdonképpen ma már, ö, és a szavaiból is azt veszem ki a közösségek, inkább választott közösségek, tehát nem beleszületett közösség feltétlenül, Igen. hanem értékrend alapon, akár érdeklődés Igen. alapon választódik ki. Vannak-e még ö, olyan hagyományos közösségek? Tehát van szerintem egy ilyen idealizált kép nagyon sok ember fejében, arról, hogy hát igen, városon már megszűntek a közösségek, individualizálódunk, egyszemélyes csoportok vannak, tralala, de hogy mégiscsak ott van az emberek fejében, szerintem az, hogy bezzek falun, kistelepülésen ehhez okay. képest még létezik az a hagyományos értelemben vett közösség, ahol mindenkinek megvan a, az elfogadott szerepe. Hogy állunk ezzel? Hát szó. So, so. Egyrészt ugye van vannak ugye új közösségek, amik kis településeneken is létrejönnek, amik saját maguk által választott közösségek, különböző helyi taluszépítő egyesületek, vagy különböző névdalkörök, vagy klubok, uh -huh. vagy fiatalok csoportja, szóval ezek ugye választottak. Aztán van mondjuk egy kis település, ahol az emberek jó részt ismerik egymást, és azok, akik oda születtek, vagy hosszú ideje ott laknak, de inkább azt mondom, hogy akik oda születtek, és van, rokonsági hátszerük is. Szokták azt mondani, hogy halottjuk van a temetőben. Uh -huh. Szóval akik, akiknek tényleg ott vannak a gyökerei, azok az emberek tudják a másikról, a másik családról, hogy mi az, amire képes, mi az, amit hozzá tudnak adni egymás erőforrásaihoz és működnek is ezek a, a segítségnyújtások és kölcsönösségek azért ezekben a körökben. Vannak ezek még történt? ilyenek? Tehát Igen, azt hú, hú, hú. szerintem több helyen dolgoztam kis településen, jártam, ahol, ahol ezek vannak. Nem érintenek mindenkit, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a település összes lakója, hanem inkább nagy családok, rokonságok, régi barátok, iskolatársak, stb. No. Azért ezekben is jellemző a kis településekben, bocsánat még ezt elmondom, hogy ö, ö, sokan jönnek-mennek, tehát beköltöznek is, és hát sokan elmennek. Uh -huh. Tehát azért ez, ez bomlóban van ez a dolog szerintem. Pont ezért ez is érdekel engem, mert ugye nyilván nem mindenkire terjed ki egy ilyen közösségi formáció, hogy mennyire fogadókészek, mennyire lehet bekapcsolódni, vagy mennyire lehet eljönni. Tehát egyáltalán hogy fogadnak a lakóhelyi lakóhely idegeneket, vagy akár csak a szomszéd településről arra tévedőket. Hm? Igen, egyrészt ugye azért az jellemző Magyarország településeire, hogy az idegen, aki csak egyszer jön oda, vagy esetleg még egyszer, szóval nem úgy, hogy tartósan ott marad, nagyon vendégszeretőek az emberek. Uh -huh. Tehát azért ilyen szempontból szerintem ezzel nincsen semmi hiba. E, ami azt jelenti, hogy ott is él és ott lakik, az mindig egy kicsit különleges, furcsa, nem a megszokott, nem közénk való, uh -huh. kicsit másabb. Mert Tehát mit akar ez itt, a miért jött háttér? ide? Tessék? Mit akar ez itt, miért jön ide? Tehát, hogy mit nem, nem tudják teljesen elhelyezni a koordinátor hogy Hát ő, inkább tapogatókás uh -huh, van. Uh -huh. Ugye nem alakult ki egy, egy tapasztalati kapcsolat, amiben ugye lehetne tudni, hogy ki az az ember, tényleg milyen hátszere van. És akkor hát apróságokból következtetések van, tehát nem áll ki egy oda érkező ember a falu lakossai elé, hogy én ez vagyok, innét jöttem, ki vagyok, mi vagyok hanem úgy szépen a, a lépésről lépésre az idő folyamán, de én ugye közel 20 éve lakom már egy kis településen, és hát nekem nincsen rokonságom, van nagyon sok ismerősöm, barátom is itt, de nem ugyanaz, mint akinek van itt rokonság. Uh -huh. Az erősebb, az például sokkal erősebb Abszolút. kötés. Uh -huh. Tehát a rokonsági kötés az sokkal erősebb. Ért. Az is érdekes engem, pont az idegenkedéssel, megérkező idegenek, vagy tulajdonképpen ahhoz a település az érkező idegeneknek a kapcsolatos fogadókészség a legizgalmasabb számomra. Nem, annak uh -huh. ide nem túl régen volt a tévében egy történet, ami arról szól, hogy pár hétig ott kellett volna lakni egy kis családnak, menekült családról volt szó, akit uh -huh. egyébként az országba is fogadott, tehát nem arról volt szó, uh -huh. Baj, és nagy konfliktus is, is volt a nyilvánosságban, mert hogy, hogy az, az egész település egyéntetően kiállt vele szemben. Hát én is hallottam, nem csak ilyennel kapcsolatban, hanem ugye amikor a kitagolások történtek a, az olyan intézményekből, ahol valamilyen fogyatékkal élő uh -huh. éltek, és utána kiköltöztek, ugye egy kis település, vagy szerették volna őket kiköltöztetni. Én azt gondolom, hogy alapvetően itt a, az információ hiány, az idegenkedés, a, a, az, hogy nem ismernek valamit, amiről nem tudják, hogy az számokra jó vagy rossz, de, de annyira furcsa és annyira meglepő és annyira idegen, hogy, hogy arról inkább, inkább azt mondják, hogy na ezt nem, mert ez, ez fölkavarja az állóvizet. ez új viszonyokat teremt, szóval... Hogy, úgy, hogy, hogy tud lom, ezen hogy egy lenni. közösségfejlesztő segíteni? Tehát gondolom itt, itt azért Pont önre és az ön munkájára van szükség, hogy a, a meglepő, mert hogyha valami működik, akkor, akkor nem mondom, hogy nem lehet azon fejleszteni, de az, az, az rendben van és adott. Ilyen helyzetben mit tud ön tenni? Hát igen, nehéz a helyzet, de az biztos, hogy, hogy meg kell ismertetni az emberekkel egymást. Tehát valami olyan alkalmakat kell teremteni, ahol lehetőség van a személyes bemutatásra, bemutatkozásra, és, és nem plegykálkodásra, hanem a face-to-face -face, uh -huh. mondani, hogy ki vagyok, hogyan, miképpen kerültem ide, mi az én dolgom, mit szeretnék csinálni, tikkik vagy tovább. Én azt gondolom, hogy sok közösségi alkalmat kell teremteni ahhoz, hogy ezek az jelentkedések megszűnjenek. Uh -huh. Nagyon sok mindent kérdeznénk még sikerélménnyel kapcsolatban, mi történt, hogy lehet ezeket feladani, de most már csak egy kérdése van időnk nevezetesen igen? arra, hogy hogy érezte magát a civil rádióval a héten, és a civil rádióban tulajdonképpen. Hát ö, igen, ö, stresszes volt ez a hét, megmondom őszintén, mert izgultam, hogy 5 éppen, akkor éppen kész legyek valami, dolgommal éppen uh -huh. benne menet közben érjem, mert hát jöhet egy váratlan kérdés, amit esetleg nem tudok kérteni, felelni, szóval na ez egy kis izgalmat okozott, és való igaz, hogy új megvilágításba helyezett számomra néhány dolgot amiről eddig esetleg nem így, ilyen formán gondolkodtam. Úgyhogy nekem nagyon hasznos volt. Köszönöm szépen. Nekünk meg bizonyára is. nagyon érdekes, is volt egyébként vasárnap este ebből a beszélgetésekből sokot készülni egy összefoglaló, és szerintem azt Igen. is jó szívvel ajánlom, és Igen. tulajdonképpen hallgasson tovább is, hallgasson tovább is bennünket. Igen. Jó, és hát köszönjük szépen az egész heti munkát, és mindenféle jó kívánunk. És sok jó, sikert kívánunk. Jó, köszönöm. köszönöm szépen. Visszantalás most megteheti. Eleven ítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével. Minden vasárnap este 8 órától.